Та в палітах тримались трохи осторонь і проміж себе судили і лаяли на всі заставки хазяйок та навчали одна одну, а часом і сільських дівчат, як треба поводитись з хазяйками, щоб не давати їм волі, не прикидати більшу ціну до того, що купуєш на базарі. Було голосно і весело. Кому не щастило, то соромився перед людьми сум виявляти. Але все з часом було чути смутне нарікання на нещасливу долю, що й роботи нема, і їсти нічого, і не здужає. змарнілі обличчя траплялись серед цього натовпу часто. Обідранці часом із собі стривали до гуртової розмови, але більш стояли саме собі, часом вони приносили пляшечко монопольки, і зараз же, на якому рундачку сівши, а то й навстоячки, випивали її, закушуючи гнилою ковбасою або смердючим оселецем. Іноді підходила до дівчат і куховарок, яка панія або й пан. Вибирали собі підхожу і починали з нею мовлятись. Якщо єднали, то вели з собою. Тоді ті, що позоставались, лаяли панію чи пана, казали, що вони сліпі й дурні, бо взяли найпоганішу, а не взяли ні однієї із їх. Часом хто приходив наймати драгоруба, пиляти й колоти дрова, а хто кликав і обідранців, найбільш переносити щось важке. Драгоруби стояли тут щодня, обідранці теж щодня, хіба що ходили часом по базару. Доглядаючи, що пані та куховарки добре ховали гроші. Котра не робила цього, то й окарали, бо зараз ці гроші потрапляли до рук бідранцеві, і вже тоді кілька день не було його на точку. Всі інші стояли, поки хто найме. А сільськими бувало й так, що як докучити стояти не найнятому, то й піде воно собі знову додому. Серед цієї купки мусив стати Роман. Тепер уже він думав про те, щоб поки знайти собі хоч поденний заробіток, бо йому не було чого їсти. Але доля була до його неласкава. Він простояв увесь перший день до вечора і не вистояв нічого. П'ятака проїв, не було з чим іти і до ночліжного. Роман думав, думав і пішов в великий міський сад. Заснув десь у кущах. Гадав собі. Поки ще не холодно. Вишукуючи в саду ліпшого, затишнішого місця, натрапив на чималу будівлю, що стояла там серед прочищеного майданчика. Зроблена з шальовок, в одній місці зовсім не було стіни, самі поручата. Роман перескочив через їх і пішов усередині по помосту. Селкувався йти тихо, щоб не почув сторож садовий. Ішов у темряві, і відразу почув, що падає вниз. Упав, але більше злякався з несподіванки, ніж забився. Став, почав мацати руками. Був у якомусь дощаному коридорі неглибокому. Виліз із його легко, і пішов обережно далі. Дійшов до якихось дверей, і відчинив їх. засвітив сірника. Невеличка. Дощана комірчина, мов хишка по пісцінами лавки. Зважився тут заночувати. Ліг на лаву, положивши шапку в голови. Вночі кілька разів прокидався, не розуміючи, де він. Тільки вставши вранці, побачив по-видному, що це був літній театр, покинутий уже тепер, порожній, старий і обдертий. Мусив бути йому притулком і надалі на той час коли не буде грошей, щоб ночувати де-інде. Сьогодні він продав за три рублі своє пальто. Осінь тільки почалася, була суха і тепла. Можна поки було і без його прожити. А далі що буде? Закарбованця купив сокиру і вийшов на базар. Його зараз же взято колоти дрова. Роман дуже зрадів цій роботі. Але поки він наколов купу дров та заробив півкарбованця, то в його так заболіли крижі руки, що він кляв свою роботу всякими словами. Увечері пішов нічліжний, стрів там Лукаша і згоря проїв і пропив із ним.